Я сказала, що не хочу, щоб наша квартира перетворилася на притулок. Вона не дозволила, щоб у мене вкрали гроші, нагадала я родому обставини, за яких ми познайомилися з Ерікою. Ти розумієш? Вона не дозволила, щоб у мене вкрали гроші і сказала, що вона дуже самотня, що їй нема куди подітися. Як я мала вчинити? Я спіймала себе на тому, що почала виправдовуватися. Рудий це так само помітив. Ти дуже добра моя Люба, але знаєш, що я хочу тобі сказати? Це як з пам'ятаєш? Я приніс кошеня, дав йому молока, а потім випустив його на вулицю, бо ти сказала, що воно може подряпати меблі та нові шпалери. Ти ж так сказала. А воно було безпорадне й маленьке, це кошеня, на відміну від цієї хвойди. Та вона ж як телеграфний ступ. От і тепер ти мусиш прийняти таке рішення. До речі, зараз навіть не зима. Рудий замовк. «Нікуди вона не піде, якщо сама не захоче піти», – рішуче сказала я. «Люди не кицькі. Вона не подряпає шпалери. Крім того, мені потрібна подруга. Можливо, вперше в житті я відчула, як мені необхідна подруга. Спробуй мене зрозуміти». Рудий мовчали з його мовчання я зрозуміла, що він не зробить жодної спроби мене зрозуміти, а також те, що Еріка матиме з ним клопіт. Величезний клопіт. Це як ворожити на картах і витягти валетів. Валети це клопіт. Чоловіки від них самий клопіт. Ти вирішила товаришувати з цією повією цікава прогресивна ідея. Рудий криво всміхнувся. Ви думаєте, що сліпа людина не зможе розрізнити щиру та криву посмішки? Я вас запевняю, може. Ще й як. Утім, Рудий вів далі. В тебе не вийшло дружби з жодною із моїх дівчат, і ти думаєш, що в тебе щось вийде із цією? Родина ривався. Мені не хотілося йому нагадувати, що в нього так само не склалися стосунки з жодної з його постійних дівчат. Але я думаю, що він правильно зрозумів моє мовчання. Кицька здохла, хвіст обліз то промовить, той і з'їсть. Знов криво посміхнувся рудий і пішов до своєї кімнати. Це він у такий дитячий спосіб, оголосив мені бойкот, натякаючи на те, що я нерозумна дитина. Хай собі, я його знаю, довго він не витримає. У рудого постійна потреба. Вести деревені, вести нескінченні деревені, базікало нещасне. Мати і батько завжди говорили нам, що кохання не треба чекати, воно само вас знайде. І наводили свій приклад. Мама і тато познайомилися тому, що в мами був анальгін, який не був їй потрібний, а батькові був край потрібний анальгін, якого в нього не було. Через ліки ці двоє і здибалися. Для того, щоб продати щось непотрібне, треба купити щось непотрібне, полюбляла казати мама. Батько мовчки посміхався. Час плинув, але ми з рудим залишалися самотніми. Батьки почали хвилюватися.